Durangarren artean naairearen kalitatearen inguruan kezka zabaldu da bestaldea abuztuko azken asteotan ezoiko ez usaina gantzeman zituzla zabaldu zuten hainbatek sare sozialetan. Jaurraritza ere horren jakitun da eta ikerketa aien du giro sailak. hala ere lasaitasunerako deiia egin du. Demagun zagardotegi batean gaudelaz. Tortila jandugu bakalia otakoak irentxi eta beste horren beste txuleta eta hortaz. Iritxida gazta, menbriloa eta intxaurren ordua. Gipuzkoako sagardotegietan urtero berrogeita amabos mila kilo intxaur kontsumitzen dira. Batira ora internua erropa markak, intxaur oskolak erabeliko ditu bere kamisotak eta kirol jartxeak. Galizako ziez uartetara iru minutuko bidaia... Donostiako akuariumera bisita edo ta jaioterrira bueltatzeko parada. Auker hauek eta beste asko eskaintzen dituzte errealitate birtualeko betaurreko hauek. Betaurreko bereziak 3 dimentsiotan 3 minutukoko bideoak proiektatzen baitiz berez horlekura itzuli da Fermi Mugurzaren Blackish beltza filma. Iruineen aurkezu dute Bart Iruineko konparsako bi erraldoi Amerikarrak bertan zirela. Bi erraldoi horiei debekatu zitzaien New Yorkeko bosgarren etorbidean dantzatzea beltzak zirelako. Gertakari historiko horren urte orna aukeratu du muguruzak golen zinemataan filme estrenatzeko eta jende andanabia Eibar genuen izpide Eibarrek hautatu egin beharko du Gipuzkoa la Bizkaia Azitain ala Areitio Eibar futbol taldearen etorkizuna dago Jokoan kirol instalakuntzen kokalekua bozketa batean erabakiko da eta kontsilloak aurkeztutako aukera biren artean dago zalantza Azitain Eibarren dago lanek 18 milioi euro inguruko kostua dute Areitio Bizkaian Mailabian eta 16 milioi euro balio ditu obrak baina diru azarago Eibartarren artean eztabaida